بسم الله الرحمن الرحیم وتعظینه وبالورد نحو الفلا من ذلکا الكتاب نحن کنه عباره روانه وکړه کله تعریف کول شهید مستند الیه په اسمه اشاره سره ذکر کړی بل نقطه ذکر کوي تاظینه هی بالورد مقصود مستند الیه د متکلم وروړي په اسمه اشاره دی ايدي سره د طرف د کاظم د مسند الیه نو دغه زحد کو لهاول د الف لام میم د 10 شیبه کو ترکیب تعویلی معنی لري که تاسو کوئی دانو د قران عارف لام میم عارف لام میم چې ذالک الکتاب کتاب په مر ټوکې دا د کتاب یو ټوکلا دغه د کتاب یو ټوکلا اے الف لام میم چې سورت ننله د 10 سورت چې ذالک الکتاب دا هغه کتاب صحیح جو تو چکم تعبیل کریو مانا والا علی نبیع معلوم شو مانا معلوم فرامارت شو مبیع قدائیت شو صحیح شو او صحیح کول چکم دے چیدہ خروف تیو دے معانی معلومی نیدے خروف مقاطعات تیو معانی معلومی نیدی او چکلہ خروف شو و معانی معلومی نیدی صحیح شکنا او پہ ترکیب کی دا تو اس نشوا کیا کردی اس کے رفیع معلوم ہے فعل نو مسند بنی گردے لوگ کہ معانی معلوم ہوا اور اسما نو مستی دی ہے گردے ابتدا کی دی اور تمام معانی معلوم حرف ہونا چاہیے سلامتی متعلق نہیں دی کہ لا محل لها من الارب کا ذکر تفاسیر کرے کہ تبن کرے نبات تبن دی لا محل لها من الارب مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے اس شے نے پر دو سے منصبات کے منسوب نے باتوں مرفوع لا محل لها دا ته جملې بارکي وي مثلا نومه جمله تاوازد قائم مخه هو كه راغ چې كل تو زيد قائم نو قلتو ته پر زيد قائم چې ته ما فولشي نو تا په دغه محل د نسب کړه او کړه قلتو دې کې ته و زيد قائم جینور کړه او قائم نو لا لا محل لها من اعراب لا مخته محل په دغار سره جملہ من حسول جملہ حب محل دو دینا کی پہنین حیراب نجاری کی گئی گئی نبودہ موپ راپ پشاند اگر حل دوہ ٹک ازان دادے در بسیر ذالکہ الکتاب ذالکہ مبتدادا ہے الكتاب الاسشریح خوابار دن ذالکہ پڑی کمسنلہش اس مقصود ترالا مہاں غوک شودہ ذالکہ پڑی ک دا مسنلہ علیہ دا خد زکر شودہ پر چې اشاری دا باعید پر اسم اشاری ذالک کتاب کتاب قرآن کتاب چې کومه معنا راځي څنګه اورې دې لشيکان کو د دې د ټکر دې کتاب د نام وړ د تورې چې عمل کې ودي به ہدایت دې دا څه مطلب حالات دې ذالک کتاب او ذالک کتاب یو معنا درهم چې د یو چرتا هغه کتابه هذہ دروغه ستاسو د عام چلاسو کې ذالک کتاب دا آها چه کم دوه محبوس تراز بیعولو یا خیر امبنی اسمان تا نازل شعر پیوز المانده نو دا حاج دا موسر جو متفرکن نازل شعر ذالکه الكتاب دارا. دا غا دا غا باره لترجمه زبان سر مختلف توجیحات تیبیا ذالکه الكتاب بیعنی موسیٰ الاسلام کتاب کی تذکر را گیا جو محمد سلام تبا اللہ کتاب را گی ذالک آغا کتاب بیعنی تذکر صحیح شکران دا ینویلی سلام سره دی مخدوده شوی او نه وا دې ته شر ذالیکا هغه چې مخدوده شوی ال کتاب دا را کتاب هغه نه دا په دلته یاته حال <سؤال> په دغه توجیه ذکر کوي چې د بعید سره ذکر کړي کتاب په زړه ولاس کړي چې کومه توجیه ذالیکا په معنا د حزا والے دنه هزار او له کتاب نو سره لاس کړي صحیح شو هغه ست کتاب ته یا یا اللہ محفوظ تاگئی تو پکی اشارہ وانے لے دی اللہ سوکے چکم کتاب دے اشارہ دے تاوالے مدافر قریب دے او بیہ زکر کو اسم اشارہ دے نبیہ نکتہ صدا اپنا نبیہ پکی نکتہ صدا داگئی پردے نکتہ ذکر کے جی تنزید اللہ بود در جاتی ہی ورفت محلی منزل تبیع بود موسا اصلاکہ انشاءاللہ اندہوں نے تا دیتا خبرہ کئی ہے اندہ کی مونکی ہے چیزا لکه خو اصل که دو مخصوص بود مصافت که پاکازی جی کم یوشیلی ری بودی تو اتا اشارہ گئی حقیقت دیدہ کرده خو کل انا کل مجاز کم استعمالی مجاز داری چی یوشیل تا پا منزل دلی روگا زی دمان نبیاتو نرے دا مخصوصاتو نا نرے خو تا پا منزل دلی روگا اغل ریواله ریواله ریواله مسافت داله ریواله د مرتفعي مرتفعي اوه له ولې ریواله ریواله مسافت نو دا خو رازيد د ریواله د مسافت د ریواله د مسافت دا ناكلات د ریواله د مرتفې او کو زول شي فزاد ریواله د مسافت اغل وچکم لپس دل ریوالی مسافت تا پار استعمالی نا آد اینجا پرسکے استعمالی ادا پار دا پار دا تازیم پولیش ازام جان در آگان علیک اداوی آغ کست دی آل تجیو مسلم کی باید تا ازام جان در آگان ازا آغ کست کی جگر جی لیل ریوالی سرست تا ایشار پولیشی تازیم تا. او تازیم ہی یا لروا لیسر اشارکو لشید تازیم تا او لیل او و بال اشار دیو تاریف رسلہ ہے کوئی شاری سران دفار دیو تازیم دن نسنے لیے مقصود و متقالیم تازیم بھی بالبودی پا بہت سار اگرادش میں اشار مجازن استعمال شاہ رستو توی نحو الیف لامین ذالک الكتاب ذالک دکتولی محل شاہد تنزيلا ده وجه ركذولن عليه بود برنتي هي الروال درجاته دي عرفت محله او اتوالي ده محل در كتاب در و تشته درجه كده و تشد محل والي منزله ده وجه المسافات منزله بود مسافات من و ده برتوشو كسكله تنزيله منزله تا منزله بود مشكمل قزايده بار استونارشن ادير باراسيون مجازا زکدار زالکہ کم استعمال لے مجازی دیو او تحکیر ہی بالبعہ دیں یا رولیشی مسلدہ ہے پہ اسم اشاری سے رمتکنلم راڑی دفار تحکیر دا مسلدہ ہے بالبعہ دے پسرا پہ گوہ مسلدار تحکیر کی کاما یو کال لکویل کی گی زالک اللہینو کارینکا دا آغا کمیند دا, دا آغا دي اغه شری شرق ول شی تحکیر دا دا تحکیر دا اشاره ټول او بون څه کوي تحکیر ټول او تحکیر به تحکیر په اصناهیک ول بل بون پر بون سره کومایو کال له کله لك کیږي ذلک اللاعب فعلها کذا حالن جو کریم تازه غریبونو غریب استعمال وکره او ته د ا لعین ا لعین دې دا کار نو دې کوم کار کول شي دې کارو کول شي په دې کې بل طریقو کول شي دېو کریم نه اوسو اشاره سره او, او د د دې د ساحد عزت د حضور او شیطان چې دې ته زم د مخالمه مخافت میدان کې وغنې د دې لایک د عزت وګڼي د حاضرې دور او د خطاب کول تر دې نته دې لول وګڼي دې لایک او نه کړ او چې کله دې نه لول وګڼي نو دل لري ولې شر او نسګې ده د میدان دی عزت او د خطاب او د توجول لای کوله غن دې د دینه خلل ورغنه د خلل ریواله د مرتبه شه بیا تم مجازن چې د لری د بارا کم اسم اشاره استعمالي کې نه جن سکه استعمال نو دی تنزیلا د وجه د کوزوله د لپس تنزیلا له بعده د العين تنزیلا د وجه د کوزوله د قرب د داته اور زیاده د کوس کې له بعده دووج د قزولو ددي لا نه ل دوجه د لوالي او دنا چې د لاق نه دی او د لر د انصاحتي عزل حضور د عز دلهپ عاالاً ل شوي د آمدان د از د حضورونه دتاب میدان کې د حاضير لاونه ګړي د لرري وړي وال ختابي عزل حضوري وال ختابي د عزد د حاضدونه تنزیلا دا بوده و دوی دا نازلون جی منزلت بوده المصافت و منزلت بوده مصافت بانجرائی دا پر کم لفظ دیدی دا پر مجازن سجی استعمال شی از دا دک حبره دا دوڑا گره مجاز دی مگورا بود دا پار دو مرتبه بیان کلی دا کرد دا پارن یو بیان کلو کبزا تحکیر نی نهو احازن لیی اسکرو دا کرد دا بیان کلو ا هذا الذي <سؤال> اسكو الا هذا قر بم در تعظيم ده پر راضی ها ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اگر نه در راضی دکه سره تحقيره سه ولم يذلك اولئك الظالكه اذا صالح مجازا في صلاحيه طريقه مجاز الاشاره الى كل غائب تقى اشاره كل صرا هر غائب عينا عيني شي په صحیح شي غائب عينا غائب د سترونه نه الى كل كان او معنا عينا او معنا تعبير بل نریو معنی تډیر ګرځې اشاره کوله شي تاسو کړه حیدرت الله او کی تاسو مجلون پرشيږئ کوم پکې هغه نکته شي کی وګړو د باسو نه کوي نو مخکې چې خطبه وو نور کسې تاسو ته حیدرت الله او علی په هاځه ما مختصر مزبوطه پنال اېدا هلي شهه لفظ تل ایا مانې تر اې لفظ ماې تر یادو والو دعا او زړه غاړه قبله نو allele ke tawjihat biada ke jitama hazara pe zehen namatay ta isharah zikr ayratullah wa zahen ke mukammal sa hazir wa manzaray da makhsoos ho ke u garzala pe hazara ta sau khas insha Allah da khatran ta kee ga ida ala maani wa maqoola ta hazaki isharah me de u dikarte ta zehen ida karu na qul shiha wa kasibam maadir karte us karul mal al hazir al بلفظ ذالکہ سر ذکر کلیشی لیکن المعنی غیر مدرکن معنی ہوئے دا مدرک بالحسطہ پس حسر لیدے نشی فکا انہو بعیدن فکا انہو بعیدن نوکو یا کددا کارو کدام معنی دا منزل دا لگو گردولا ابیو تا اشار پا ذالکہ سر اوکڑا اتاس نمائی یا انتہائی یاد دا لکنا مثال جمید دا اللہ خمدار کر نو پا حضا سرد نسوکو انتہائی قریب گردولا یا غرام معنی په منظرې دلې په زولې شي د ال کسره اشاره سر عبد اللدې شي صحیح او ذالک سره اشاره وکړي او یا انتہی حاضرو په ذهن بنو په حاضر سره گویا کې د د محامخ لید حاضر سره تعابير وکړي وکړي دا متحدم اې تانبه یې عند تعقيب المشار له به اوصافن على انه بما يرد من عجلها اولائک علا حدن برربهم اولائک هم المفلحون دیمان ازان پویا کہے خلاصہ و اجمالی دور پویا کہے در امت خارج در عبارت سر اقوائی نوبیہ مشکل گئی دار سے پویا کہے اول موصوب ذکر شي ورقصی صفات ذکر شی اوینه اوه له موضوع سپر چیرپزی لا کفاز التمسالن متقين هدل للمتقين المتقين ذکرش کر اور پسې سپات ذکر شو الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاه ونرجناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون پینځه سپر پسي او باز مخکې وو ذکر شي ورپسې صفات ذکر, پیس سر ذکر نو بیا هې چې موصول څه ذکر شي او شپه یې څرځه څرځي کړو نو بیا زمير راولل پکار دي لکه ولایې کپځه هم على اذن ربهم وهم مفلحون والانتقال نو بیا دا چې اونکل شي بیا دوپاره چې کله په د باندې حکم لګول شي او یا دا چې اډو ذکر کولې په کار موصول څه کې ذکر شي نو بیا ډایرکټ حکم لګول اور جنن ترا لگا انا 2017 شی چې دوپاره په ده باندې حکم لګول شي نو زمينه علي نه ډارک حکم لګای او پسې دک موصوف شکایت په اسم اشاره سره دې پر حکم لګای په اسم اشاره سره دې پر حکم پہ لګا د متقین سره خپل صفات نه دې درکه الله پر اولای او مفسرین مڅایون د ګلائق الموصوفون بما ذکرہ سایشی ګره دغه کسان په چې متصدی په دی پاتې مذکور و سره الا حدا مې رب یو خبر ویلو یو لکه بیا وی او مبلهونی ورسلو خبر نه درای نو دا کار چې کولی شي چې مخ کې موصوب ناس ذکر شي او ورپسې اسمه او ذکر شي او بیا په حکم له ورشي د دې کې د دې خبرتۍ اشاره چې درطلاح او مرب حکم چې په اولای کوله ولجو د دې چې دا حکم په اولای د دې په دې وجنه چې کوم د امرکه چې په څل د د دک وجنه لګي پنځه سپادت په حکم پر لګي الله او د فلاح ولهم د صد وجنه د دک صفادو وجنه لګي چې موثوق پسی مذکور تپې اسمه اشاره سره اول مقصود داله چې طرح د حکم زګري زکه دکه محکم موثوق کې دک صفات دي او ده علی هدمن ربهم ته حکم زګري دکه موثوق دي راسه صفات دي او قرآن کې ترتیب دا ډیر زیات کول شي ځای په ځای باندې کولې شي دک برن مسل د ما ګولا کې د حج مسائل وکې او بنا الله سمې یقول ربنا اتنا من خلا هج بمكابله الكافرون المنافقان بك ترتيب وسر الدنيا وتاخذ سر الدنيا راك بس نور سروا كانوا يشتغلوا غير سر الدنيا وماله بالاخره من خلاك خيرت كشيء تبدا لجينا المنافق والكافر دعاه المسلم دعى وبعض الناس هي شيء غير سر الدنيا تاع زي الكرش ومن الناس من يقول ربنا اعطنا في الدنيا حسنا وبالاخره حسنا وكنا عذاب النار وبعض الناس هي الدنيا كي مخالف حیست ضروریات چیستا بی زندگی دی رجی پا قدر حاجت مقصود دی ناغل دا دنیا دا کارم واری او دا خیر دا کارم واری صحیح شو او دا حدیث کلازی دا صحیح بخاری رویت تے چی دا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا بدا و اللہم ربناتی نافی بارحال دا دوارا ذکر شو ندیل بسی اللہ کرا اولائک لهم نصیب اولائک دکا سیفتن والا کسان د که سفات و دواجنه چه او صرف دنیا پسی شه اخیرت تا ویزروتو نشتا او دک کسان چې دنیا و اخیرت دعو بزی لهم نسوی و من ما قسم هر او دا پر دخپل کسا بدخپل دعا نزران ایسی از اللہ ولایکا د دقت څخه بده واره کسان ته د یو لپاره دقت څخه صرف دنیا غواړي الله دې درته کار کوي بس د دې سره صرف دنیا کې به ولې چې خیرت کې څه شي نشته معنی په خلاق شو په دې بل دنیا خیر غواړي نه نو دغه ته ترجمه کولای صحیح ش اولایکا اولایکا د دره مذکور کسانو د پاره یادا کې کسان له لپاره دغه نصیب الهسلام مما قسمو صحیح شه انا را کار پات شه رات پنځه سپات الله تعالی د ترجمه د آیات نکاله خبره په پنځه سپات الله ذکر کړی ولای که علاه حدا ن الله جدا صفات پکې بالکل خدا ایرای باندې عالی بحر المحيط اعلی کې اشاره حلو ته کوي بالکل په ہدایت باندې سوړی پاو غومل و له حصر سره خبره امه ابتداء اوس میزمير پسه مرالانده پر د حسر ده نو مطلب دا دی عم دې کامیاب دي نو بل سو کو اور مه ترانه دا تین صفات کمالي صفات دي کوم چې متقين نرسته ذکر شویل تاسو معنی پوه کنه بیا په لنور باندې پوه شم متن متن تا وګوره حال اوی تانبيه يا مسلئ اسم شاري سره ولل شي د پاره د تنبيه د تنبيه څه شي کوم عند تحقیب المشار لیه بی اوصافن پا وقت در اولیلو او اول او در مشارن الیه نرسط و چی داغینا رسط والی اوصاف مشارن لیه تاولی که متقین صحیح شکنه پا و اوصاف تاولی که اوصاف خمسا الذین یومینون بالغیر دیت تب على انه جدير على انه تنبيه شي فسبع نه دا سره متعلق دی تنبيه كل شي على انه به خبره انه دا مسنه جدير جدير دی لائق دی بما يريدو بعده ترى سره د فلاح سره بما توليکه فلاح دا مسنه جدير جدير دی لائق دی بما د فلاح او هدايه سره مثلا دلته کې دی يريدو بعدو جده برس تواري دي ومن اجلها د وجد سره صفاتنا من اجلها وجدك صفاتنا نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وكثر سالمتقين راواله صحیح څنګه دا مشار له اشاره دغه صفات شو ا بیا اولایکه اسم اشاره شو ادا اور پس خبر شو مدام مدنه پوسی پوسی دا هی تنبیه تاريب المصليحه بالاشاره تاريب المصليحه کولش په اشاره سره لپاره تنبیه تحقيق المشار له په خاطر اولله مشار له کې رسته المشار له نه به وسابن او صعب ايه عندنا اراده الاوساب او صعب رسته الاشن دې معنی دا ګوره دا او صعب کې رسته عقب المشار له رسته چنه له مشار له نه یو کال ویل کیږي ګس لغت سره مساله یوکال و لکھی کہ اکا بہو فلان اکا بہو فلان ازا جا جا کی زمین پلان دشارہو کہے چی ہر کل دا پلانے راشی علا حاکی بھی دریبل کسنا رستو اکا بہو کی رہو زمین زید تراجے صحیح شو اکا بہو فلان دزید نرست فلان کے را گئے نوزو رستوالی منا چاہتا متوجیشا فائل تھا صحیح شو ازا جا فلان حر کل دا راشی علا حاکی بھی رست رچا دزید سم تعدیو بیا تعدیو ری بل بایت باسر علم افولی ثانی آم افولی ثانی تا کولشی نو تقولو ویلکی گی آقبتو بشی آقبتو بشی نو گورا اس دلتا گورا دیو چکلت تعدیو اوشی گنا نو مفول بزات تا تاکبتو بشی ازا جعلتا شیع علا حاکی بھی چکم مفول بالباد نو بیادا اگر استو رازی چکم مفول چکلہ بزاد متعدیشی یو بزاد مفہول لاشی جر پرانشی لاکہ آقا بہو ہوں زمین تا بزاد متعدیشی اور بسی فائل لاغے تو اگر صورت کے دا مفہول محکی اور عاقب کیس ہوگی؟ فائل ہی عاقب کی فائل راضی لیکن منہیں مثال لڑکے ازا جا ہر کل اچھی آپ لانے دا آپ نروس تراشی اب مثال در کچھے دویم استعمال دردار دا چه ده متعددیکی گی پباس را و ده متعددیکی پباس را و ده متعددیکی پیز باقی صورت کے چه کم مانی با داخل ده نو ده بارستو رازی اما تا تاگو رده مانا کئی نو دهو ایمانا بدا شی تاکونو تبو اعقاب تو ہو بشی نو دلتا با فائل حاکیب کنا نازی اذا جالتا شیعہ علا حاکیبی چه کم مانی با داخل ده چه کل ده تده رستو گرزی دیگا والے نو بل یو کسمانا کړی ده اوس د پیغام باندې په لوات کېدې ده د مختصلمانه سره نشته پیغام باندې لوې کول لکه رات کې نو وتشیدا خو لوئ تاسو ماته جوړه متن کې په پچا باندې راخله دلته کم استعمال شوه لغاته د تعقیبو هغه استعمال شوه چې کاله فسله کې باراج کاله فسله کې سره او تاسو نو چې کاله نو هغه شه بسری خوست راځي چې دچا چې معنا کړيده د غلطه کړيده د دې عاقبت کې نه ګرځولې ګور او تا مده څه کوي او به او پدی کول سره داما امه دوه معنی بیان کړې تعقیب چې کمشه موعقب کې راضي او به هازه پدی توجيهات سره زهره ظاهر شد فساد ماكيل فساد لغتن لیکي مسلمان سره ست تعلق دی چې فساد لغوي ماكيل هغه کول دغه کول فساد ظاهر شي چې ویل شي انما نهو چې معنا د ریمتن دارا د کم معنا معنه هولې معنا مانه دمت انده صحیح کوله د تپزانی او د کسالته کړه مانه دمت انده عند جال اسم الاشاره ب عقب او صابط او وه د بغزوده د اسم اشاره کې دا او بغزه اسم اشاره ورستو او بغز او بابا بچ باندې داخله را مبردن کې یلکه بابا او صاب باندې راخلي دا مدن مطلب خداره دي چې مشر نه ورستو او صابه او بغزه ادي سوي عند جال اسم الاشاره ب او صابط فاکم وقت چی اسمی اشارہ پا عاقب دا اوصابوکی اگرز ہے حبا ہم اسمی اشارہ پا عاقب دا اوصابوکی اگرز ہے دا دا گرزولو او دا عاقب دا مانا اوصابو متوجی کل پکارو دا اسمی اشارہ تا نو متوجی کل پکارو بکر مقصود او مطلب دا دم سیدے مقصود چیدے دی دیم بیانی لغوی طور چی کا مقصد لغوی لغوی انداز کے بینول پکا دی اگر سے بیانم نکو پوہ ہم دا گرزول دے اسم اشارے پا عاقب او ساپو پا او ساپو نہیں لگا گرزول دے اسم اشارے پا عاقب دا او ساپو چی راغین اعاقب کی یعنی مخ کرا مطلب گدم کرے چی مشارن لے مخ کرا لے او ساپو گوھر پسیر آلو حدود دا عاقب مانا چاہتا متوجی کرا ابرنده درنه دا ماتین ترجمه دا شارح ترجمه دا غره ان ایراث الاوساب عاقب المشارله دا مقصد دا دي ماتین مقصد چی اوصاب دا داخل له اوصاب بنينو مشورله یم کی دا عاقب کی شادت تسرانی اوصاب رالی متقین مخکری ورڅي اوصاب رالی دا عاقب دغه څه غره ولا معنا شو اوصاب دا د دې ترجمه دا غره اسم الشران تا دا اولائی او رسطو غر زید دا اولائی که رسطو اولائی که حالا خدا ندر چاہتا متوجیق <تصفيق> را چا تدا اولائی که رسطو غر زید صحیح شو آقیب الاوسع پر رسطو دا اوسع پر نچے کم مخدی ذکر شو اللہ زیدی نیمی بنونا بالغیم وحیقیمون سلوہ بی مرد اکلامی پر کل ندر در رسطوالی مانا چاہتا متوجیق را اولائی که را حالانکہ باپا چاہت د عاکب معنا چاپه او اوصاف و چې اوصاف د متقین د رسول علی د مشارن اوبره نه انداله غو چاپه توجیه په د رسول مالی معنا اوله کته چې اوصاف نه بیا ورڅې راو لغغت دا و چې چا باندې بعده خل د نو اور رسولات نل کېږي او ددا اونې د ارمخ کې وګرځاو او د عاکب علامه یې اسمی اشاره توجیه نو لغوی ته غلط توځه کا په دا د تشنید د دا ده ته دغه ته د بارسره کوم راټ خبرنه چې خامہ حق طالب پری باندې جاهل شه نو نقصان ده شه په مسالې په دې باندې خبرنه درنلار په کوم شی یې په خاله باندې پوښي بیا نو پکې ځشتاله نه او چې متعدی شه نو بیا وافاعل عاقب قراتل کې چې په براہ مستعدی شه چې کوم باندې داخله ده مطلب دا چې مشار له نه عاقب کې او او د حضرت معنا کړل دا د دوی چې د اوصاف نه عاقبت کسر شي اسمه اشاره او کړي جال المشار جال اسم الاشاره اسمه اشاره دی پسې وګرځه حالانګې دا مقصود نه دی چې د مشار له هي پسې سو ګرځي او صاف وګرځي على انه متعلق بالتنبيه لك اداه تنبيه متعلق دی او تنبيه على انه ادا فرض تنبيه په د مشار له هي على انہو اے لطنبیحی علانا المشارلہ مشارلہ الیہ دکا مشارلہ جدیر اندے لائک تے دا مشارلہ اولائکہ کی چاہتا اشارہ شویدہ جدیر اندے بما دا حکم دا پلاح او دا فوس سران دا ہدایت سران یہ ریدو بعدہ ہو چی رستواری دیگئے اے بعدہ اسمیل اشارہ جی من اجلہا دا دا جدیر سر مطالق تے مطالقم ب ڈاکا مشارن الیه جو علاقه کیو تو اشاره شیو دا حقیقون دے لائق تے بزالکا دے دا داکا حکم دا زالکا کی اشاروں فلاحتا او حدیتا او فلاحتا حقیقون دا علاقه باندے حکم لائق تے پو ہدایت او پا فوس سرا لعجل الاوسع فلتی دا وجد اغ اوسع پنا ذکرت بالمشارن الیه جیسے کرکر دا مشارن الیه نا مشارن الیه متقید ہو نَغَسَفَاتِشِ مُشَلِّهِ مُتَّقِينَ شِصَفَاتِشِ يُنَهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَى كَوْلِهِ ذَلِكَ سَفَاتُ سُكَنْ جَبُرشُو إِلَى كَوْلِهِ تَبْلِگِ او يُقِيلُونَ اَكُولِ ذَلِكَ اَرَهُ دَم رَبِّهُ ذَلِكَ هُوَ الْمُشَلِّهِ مُشَلِّهَتَا اَكْرَمُ الْمُتَّقِينَ لِكَ اَكْرَمُ الْمُشَلِّهِ وَتَطْبِيقُ دَمِ مِثَالِ كَهَا لِذَلِكَ تَطْبِيقُ مِثَالِ اَكْرَمُ الْمُشَلِّهِ وَأُولَئِكَ الْمُتَّقِينَ نَادِ مُشَلِّهِينَ و هو الهوه <تصفح> مردين ده لان ناکتهم نازشی که محابر تاسته با بارکون ناکتهم لیکلی با و المناسب و ان هو المتقون نموصوب بارک یا مشار بارک بو سوال بکارون متقونون و البکارون و لیکا شرم التقین تدار و ده لیل او ده اللزین اوار صفات شو بولائے کالا <سؤال> حول <سؤال> الامر <سؤال> من کی شلچہ در متقین در مدل تکرو ده صحابه شهید ها اقبل مشلحه المشلھیں اور استرا على مشلحه زییشو متقین متولیک سش اور استرا و هو اغا داشرے الذين یؤمنون بی اوساپ متعددا خمسہ اوساپ متعددا من الايمان بالغیب و اقامه الصلا و غیر ذلک الانفاق دا ورتسیجه موتو یو کنونا پوری سن معرف المسلحی بیا ماری فکرش المسلحی بل اشار دی پسرا اشار دی پسرا تنبیحاً دا پر تنبیح قولو ان المشار علیہم چکم مشار علیہم نمتقیم دوتو لکے احکاو دی حق دار دی لائک تی بما دعا حکم دی هدایتو او دا فلا یردو بعدو چی برستو آری دی دیگی بعد اولائکا چی برستو رازی اريد بعد ما اريد بعد سره لایک تسرے وهو كانوا على الهدايه كده دي بهدايه با حاجلن په دنیا کې ولفوز بالفلاح او کامیابی ده په خلاصره اجلن تاخرت کې من اجل اتصافهم د وجد اجل د دکه د وجد دکه اتصافنا د وجد متصف کېدو د دینه بلا اسابل مذکوره کا ذکر شو اوصاف څه دي لپاره الهدايت د وجد نه په دنیا کې هدايت تاخيرت په خلاص زکچ دی کدر کمخ کی, کی صفاتو موجود دی